Безпосередньо видавав мені накази. Значить, мав виходи на тих, хто мені платив. Я попросив знайомого фотографа прослідкувати його зв'язки. Цю роботу міг доручити лише людині надійній, але й своєму другу я не смів відкритися, тому лише попросив бути дуже обережним. Між тим я отримав нове завдання – Тепер фірмі заважав приватний детектив. Ніякого досьє на нього мені не дали. Це був колишній слідчий, капітан міліції. Тепер він служив у приватному детективному агентстві. О, зізнаюся відразу, ця робота мені зовсім не сподобалася, бо після неї автоматично з'являлася ще одна організація, яка мене розшукуватиме, адже детективи – не прощають смерті своїх товаришів, як і мілюціонери. Потрапити під третій приціл мені аж ніяк не хотілося. Однак не в моєму становищі перебирати клієнтами. Я став готуватися до акції. Фірма цього разу не квапила. Мабуть, там розуміли, що не забезпечили мене потрібними матеріалами, тому давали час зібрати їх мені самому. Вивчаючи клієнта, я помітив, а він цікавиться відомими мені людьми. До цього кола увійшов і чоловік, з яким я був знайомий по телефону. Виходить, ми з приватним детективом полювали на одних і тих же пташок. Тільки він, бідолага, робив це, мабуть, не так обережно, як я бо його розкрили, а мене поки що ні. Я завагався, хоч і не мав такого права. Але одна справа – прибирати з лиця землі закінчених негідників і зовсім інша – слідчого, хоч і колишнього. Кілька хвилин жінка сиділа мовчки, ніяк не реагуючи на щойно почути – Міцно стиснуті губи і розгублений погляд свічили, вона з трудом усвідомлює сказане. Тренкові було шкода її. Утративши чоловіка, вона втрачала тепер і віру в нього, і надію на справедливу помсту, очікуванням якої, видно, жила. Гроші ми вам повертаємо», – поклав Георгій перед нею конверт. Ну «Самі розумієте, ми не можемо їх узяти». На столі озвався телефон. Вибачившись, Тренко взяв трубку. Дзвонив Карий. «Не залишай контору. Ми з Інгою будемо через півгодини. Є цікава інформація». «Гаразд». «Значить, ви хочете переконати мене, що Гриша був злодієм? Його вбили дружки?» подала голос Зайченко. «Я не говорив «дружки». Вбивцю найняли ті, хто купив у вашого чоловіка золоті самородки. Ні, ви, ви щось плутаєте. У гриші? Самородки? Ні, це нестерпно. Міліція намагалася зробити з мого чоловіка вбивцю сім'ї друга. Тепер ви запевняєте мене, що він злодій продавав самородки. Я, здається, наймала вас зовсім для іншого. Обличчя жінки стало суворо офіційним. «Ви знайшли вбивцю? Хто він? За що вбив Гришу? Я вам плачу за відповіді на ці три запитання. А ви тут понавидумували? Скажіть відверто, вам під силу завдання? Коли ні, то я буду шукати інших людей, яким справедливість не байдужа, і хто може відстояти інтереси клієнта?» Тренко зітхнув. «Схоже, його розповідь не справила на клієнтку ніякого враження. Її байдуже, що людина, котра називалася братом чоловіка, в дійсності ним не була. Її не цікавить, звідки взялися гроші, якими вона має намір розраховуватися з агентством. Вона не вірить у те, що її чоловік украв і продав чи намагався продати золоті самородки. Її цікавить одне – хто вбив чоловіка – Зрештою, вона має на це право. Ми зробимо все, що обіцяли, і найближчим часом – безплатно. Агентство не може взяти нечисті гроші, тому заберіть їх. Ми зобов'язані вам їх повернути. До вас же буде прохання нікому про нашу розмову не говорити. Особливо це стосується так званого брата. Інакше – «Ніхто не зможе гарантувати вашу безпеку». Він уже шкодував, що затіяв цю розмову. Зайченко підвелася. «А наскільки достовірно те, що ви мені тут розповідали?» «Все так і є. У нас зібрані докази. Я можу вас із ними ознайомити». «Зробіть люб'язність», – глумливо мовила клієнтка. Тренко детально розповів про все, що вдалося довідатися опустивши окремі подробиці, які не обов'язково було знати дружині Зайченка. Дав прослухати показання власника ломбарду, коли він розповідав про спробу продати йому самородок, а згодом запальничку. Показав гільзу від гвинтівки, з якою застрелили Григорія Зайченка. І нарешті дістав незавершеного ще, правда, фоторобота, підозрюваного, накиданого шлафом, з розповіді сторожа спецавтобази. «Але ж тут фактично не промальоване обличчя», – здивувалася клієнтка. «Ну, через те ми сьогодні не можемо назвати його, але розшуки ведуться. Думаю, протягом кількох днів ми матимемо його портрет, а значить зможемо знайти. Попри все, що ви мені тут наговорили, хочеться вам вірити. Гроші я забирати не буду». Ваші люди працювали, і їм треба заплатити. Я плачу вам за те, аби ви знайшли і назвали мені вбивцю. Все інше вас не повинно обходити. Мені байдуже, чиї гроші залишив мені Віктор, і чи насправді він брат мого чоловіка. Я знаю, він хоче і зможе покарати вбивцю. І нехай навіть все, про що я сьогодні довідалася, правда? Гриша – мій чоловік. І я хочу, щоб його вбивця був покараний. Зрештою, я ж не вимагаю від вашого агентства карати злочинця. Ви рекламуєте себе як детективне агентство, то й працюєте як детективи. Найдіть мені його. Це все, чого я від вас вимагаю і за що плачу. І мене зовсім не цікавлять ваші етичні переживання. Врешті, здайте ці гроші у фонд на коли ви такі альтруїсти. На цьому ставимо крапку. Тепер до діла, коли я знатиму прізвище вбивці, його адресу, конкретний строк. Ну, з відведеного вами часу, посміхнувся Тремко, у нас ще майже місяць. Але, гадаю, ми вправимося за два тижні. Мене це влаштовує. Не прощаючись, Зайченко залишила кабінет. Георгій же подумав, наскільки вона сьогодні була не схожа на ту... Розгублену жінку, котра прийшла в Астрею першого разу. Хвилин через десять до Тренка просто увірвався Карий. З ним була Інга Сорокіна. «Шлаф на місці?» – запитав ще спорога. «Повинен бути в лабораторії?»